Kiss, mina damer och herrar. God gave rock and roll to you och vi sitter ju och stormtrivs i studion här. Och då tänker du säga vi? Ja, för nu har jag nämligen fått in med en riktig skön människa här. Snow Show, varmt välkommen. Tack så hemskt mycket. Du, eh, du är ju en person som har väldigt, väldigt, väldigt många strängar på sin lyra, får man säga. Ja, eh, vad ska jag säga om det? Jo. Om någon frågar dig, såhär, ja. vad gör du just nu? <laughs> Musiken. <laughs> Ja, vissa har sagt så här Man of a thousand pro, uh, projects ja. uh, so, Som, um, vad ska man säga Variant på uh, Man of a thousand faces då, så att, så För att man håller på hela tiden konstant Med massa olika grejer, det och vissa kan ju tycka, oj vad du håller på liksom. Jo, men mm. jag måste ju överleva liksom. <laughs> Såklart. Och sen, alltså, jag, jag, jag drivs ju av, av passionen för det och lusten och så vidare. Och tar så här nya utmaningar och går vidare. så alltså, det är det som är grejen. därför jag ställ, sällan fastnar i, eller stannar i samma band speciellt länge liksom. Ja men du känns som en person, man har följt dig man med, mm. så, så länge som Dolf stort. Det känns som en person som... Du bestämmer dig, sen kör du Sen om det tröttnar eller inte blir kul mm. nej, Då hoppar du på något annat och kör vidare med det ja, ja, ja. Och på något sätt så lyckas du med eh, I stort sett allt också Ja, ja, ja, ja, vad fan ska jag säga? Jag menar till exempel Therion som var ett band som vi var med i sex, under sex års tid. Eller så. Ja. Och det var ju jätteroligt initialt. Och sen så blev det ju lite slentrian mm. precis som allting blir liksom. Just det. Jag gjorde någon intervju med, med och då sa den här killen och jag försökte förklara det, och sa han så du måste vara nykär hela tiden. <laughs> och jag, jag har aldrig tänkt på det, men det är en jävligt bra sammanfattning. Ja, alltså faktiskt. initialt så tycker jag att det är väldigt spännande. Och sen så blir det ju liksom lite tråkigt så. Men om jag står i Thessaloniki i Grekland till exempel och sjunger och tittar på golvet Man har varit ute i tre månader dag liksom. Och titta och, och tänka så här: wow, Vad är det här för träslag? Liksom, är det lackad björk? Eller vad är det det är När det står och sjunger. Ja, det, det är tydligt tecken på att man börjar bli lite trött på det. Liksom. Det, det skriver jag under på. Ja, men, så konstigt, man var i Vitryssland, vad heter det, i Minsk. Liksom, så där, och så stod jag och på Patrik som jag jobbar mycket med med, med Revolverfilmkampen ja. där, tidigare. Då brukar jag ha en kille som kom och levererade lamporna och sådär. Då står jag så här och sjung och tänker, vad heter han i Pontus? E, e, e, e, e, jag, jag undrar, du är med honom ute i den? Va? <här> ja, så att, när, när jag får de indikationer och tänker jag så här, att nej, jag måste ta lite mer tuggmotstånd. Ja. Liksom ta med nya grejer som känns spännande och ut månad liksom. Och då brukar jag göra det. Liksom, så här, så, ja. ja och vi har ju du kommer ju in här med en full påse med massa goda saker som vi ska tävla ut och så vidare. Plus att du berättade ju något jäderligt coolt med hur man borde släppa plattor <laughs> som du kommer göra. Det ska vi dra snart här. Ja just det. the last time we got drunk and sang together chasing girls we should have lived forever you didn't even get home Johnny och Inham, det var också lite så här mjukrock Mötley, Home Sweet Home och det är trevligt eh, Snowy, vad, hur, hur ser din eh, relation ut Till klassiska 80-talsrockband Som till exempel Mötley Kroon Som ger sig ut på ännu en avskedsturné Ja visst är det lustigt mm. de, sk de skrev ju ändå under med advokater Att de aldrig skulle göra det ja, Och det var rätt dyra pengar involverade Förstod jag också Ja, men jag menar, det är som, jag tycker att det är ganska patetiskt, jag kan inte riktigt förstå att folk slukar den där grejen, det är som eh, platta eh, No More Tears, mm. och på den hette det ju No More Tours, och jag tror det var 94 va? Mm. Ja, då var det Farewell-turnén och så vidare. Och sen, sen eh, ja, 2018, var det var, så introducerade han ja det var no Tours 2. Mm. Och så vidare. Och nu då gick han väl ut för några veckor sedan och sa att, att han kan inte göra det. Nu Fantagligt. går det, nu, så, ja. så, så nu blev det ju ingen <laughs> så, han, istället nu så blev det är ingen avskiss nej, till det utan nej. då var det den som var för några år sedan istället. Nej men jag, jag har... Jag tänkte kalla min första e riktiga solo-Europaturné eh, liksom. den skulle heta The Farewell Tour mm. men det, man måste ju vara lite insatt i detta för att fatta komiken i det hela. <laughs> <laughs> det är den första turnén och det är Farewell-turnén. Ja, ja, cool, ja, de flesta använder ju det bara för att locka människor för att sälja biljetter såklart. Ja. Men detta kanske är sista chansen vi har och se ja, det där. Va? Ja, och alla använder det hela tiden och, och publiken går på det år efter år. Va? Ja. Jag, jag tror att Status Quo leder ligan, liksom, mm. de gick ut 84 fyra, så att det var Farah Whelton Ja. Och så la de inte av för en Rick Parfitt dog eller så för tre år sedan. De Nej, det funkar ju tydligen. Det är som de butikerna i USA som heter Going Out of Business. Först ja, ja. Jag det, tänkte, shit, här kan man ju handla billiga grejer. Och sen såg man, var i helvetet det finns ju tio av den butiken i New York liksom. Ja, men det är så. Ja, visst. Ja, men det är ett, folk går ju på sådana billiga trick. Liksom. Ja. Så. Ja. Nej, det ja, det funkar ju. Men jag sitter ju här med någonting som gör att mitt lilla nostalgihjärta bara slår stenhårt. Jag sitter med ett kassettband i handen. Mm. Och det här är ju inte Jamma, det här är ju nytt. Det här luktar en ny kassett. Ja, det är ju nyproducerat eftersom ja. det är ju Notre Dame Monster Hits The Beast of Notre Dame. Eller jag ger ut de här grejerna eget namn nu efter, ja. efter att jag har fått tillbaka alla rättigheter efter och bråkat rättsligt i 18 år ungefär. <laughs> med mitt eh, franska skivbolag där tidigare. Men så jag, just därför så börjar man göra en sammanställning av det på det här sättet. Monster Hits eftersom det är ändå i skräckmetal. Just mig, det. Så, va? Men i alla fall, eh, att du har kassett där. Jag går ut detta förra året och då gjorde jag på CD och givetvis digitalt för det, är ändå det som dominerar nu med alltså, ja, Spotify och liksom. men då jag la upp detta liksom på Facebook och så vidare på mina grupper här och så var det någon amerikaner som sa hey what about cassettes Okej, okay, if you're willing to put up uh, 4000 euros to, to print two, uh, 200 copies Yeah, I am okay. ja, <laughs> så, så, det. så han betalar för kalaset Och jag, vi gjorde någon splitter Och jag såg till att vi tryckte upp dem här I, i England och gjorde designen och så vidare så. Ja, det är världsklass Jag, jag vet ju... inte jag, menar, jag är ju ingen kassettbarnspelare själv Jag har ingen CD-spelare <laughs> heller Jag har, jag har en kassettbarnspelare på Vinden hemma ja, Och just... jag, nu håller jag på att tänka så här: är det dags Att även ta ner den och ställa och spelare? Men jag vet inte Men, men jag, den här, här kassettet den kan man ju bara ha i bokhyllan. Ja, nej, men det, jag jag är tror bara... att, faktum är att jag tror att det är det som folk gör mest. Alltså, ja. Alla det här samlarna, nu är liksom renässansen av vinyl. Och så där. Precis. Alltså, nu är det här ett par år gammal, med statistiken vi har hört av de som köper vinyl. 80% av dem har inte ens en skivspelare. Jag har massor av polare som köper vinyl och inte ja. har någon vinylspelare. Nej, nej, men man vill ha någonting i bokhyllan liksom, ja. så där, och ställa upp. Oh, ja, men det är ju snyggt. Ja, ja, är och har man ja. vuxit upp, som vi har gjort ja. med ja. den här vinylgen, man sitter ja. och håller i det och bläddrar. Fan, det är riktigt nice. alltså. Vet, hela, hela hur man konsumerar musik har ju förändrats så kraftigt. Liksom. Och det är, jag har ju, tycker att jag är väldigt Hanson och god inblick i de här grejerna. Och argumenterar för det och försöker få folk att förstå hur det ser ut. Liksom. Just det. Jag menar på samma sätt som film. Om du gick och på fredag kväll, två mm. filmer eller en film. Och lite på så chips och så vidare. Så här. Och då har du gjort det baserat på omslag som så såg tufft ut och sådär mm. kanske. Så gick du hem där och så första tio minuter. Fan vad dålig den är liksom. Mm. Ja, men då är du ändå ut i en och en, och en halv timme liksom. De har du har ju betalat för det. har ju betalat för det. val. Nu har jag, jag på Netflix eller HBO. Eller vad, då har då liksom 14 påbörjade filmer som jag har sett tre minuter på. Centrum. Ja. Och samma är det ju med Spotify. Liksom. Mm. Så om någon säger till mig att kolla in det bandet. Okej okay, så gör jag det. Så lyssnar jag på topplistan. Den översta låten. Den som är mest populär. Ja. Nej, inte riktigt min grej. I bästa fall så går jag till nummer två. Mm. Sen skiter jag i ja, det. Det är som du säger. Det har förändrats extremt mycket hur man, hur man lyssnar på musik. Och där är väl ändå... Rocken ligger väl ändå kvar lite fortfarande eftersom folk köper vinyler och en del kanske nördar in sig och en del band faktiskt släpper en platta med där det är tänkt. Lyssna från låt ett till låt nummer tio liksom. Och det kan ligga intro och allt möjligt sånt där. Men i övrigt är det ju bara signalkänslan. Alltså, nu? jag har tänkt nästa platta som jag har planerat i många års tid liksom. Mm. Då tänkte jag bara få reta upp folk här. Va? Alltså, nu gjorde jag ju det här This is heavy Metal som var sammanställningen av Just de här där. tolv låtar Jag släppte igen i månaden här jag vet, liksom, och som jag sedan sammanställde. Så tänkte jag göra kanske råka motsatsen väldigt uh, självdestruktiv kan man tycka. <laughs> alltså skulle du skulle bara lite vanliga spår. Det är ett en låt som är, jag vet, 45 minuter lång liksom. Ja, och, som Halloween ungefär De släppte ju sådana låtar Och Rush har ju Ja, jo, jo, precis, men, men här är olika låtar Men det är ju bara att gå in i vart annat, liksom, ja. så så vartannat Men då är det så att, med motiveringen att, liksom, Jag vet inte hur du läser böcker Men jag brukar inte börja på sida 138 Utan börja på första sidan. Så läser mm. jag från perm till perm Och likadant, att jag börjar titta på en film Så hoppar jag inte in en halvtimme in i Vem är den snubben och vad är det som har hänt liksom? Fan, jag gillar den, gör den grejen <laughs> Ja, en det är väldigt, det är, är väldigt okommersiellt liksom. Ja, fast det är jävla. Det blir lite roligt. <laughs> ja, det var ju så. Ja, får folk vi... sitta och hoppa fram. Ja, liksom ja men undervilja gärna på Pirate, Då får du tio låtar i radio. <laughs> Oj, vilka stimpengar. Vad <laughs> ja, <man> rasar in. <laughs> Nej, vad coolt. Men eh, vi, vi ska snacka. Vi måste prata lite grann om, eh, om, om de här plattorna du släpper nu. Och framförallt om den här underbara vinylen jag har framför mig. Du sa att det var låtar med från den som du skrev när du var typ 16 år. Ja, men alltså det var... Under här då, så att här då, då bestämde jag mig för att okay, men jag gör det på ett annorlunda sätt. Ja. Eftersom folk plockar russna ur kakan och, och, och lyssnar bara enstaka låtar och så, här, så släpper det. jag en i månaden. Då är man ständigt aktuell egentligen liksom, i någon mån. Mm. Och så bjöd in olika gäster som till exempel den du nämnde. Då, den skrev jag i Hissingsbacka <laughs> när jag var 16 år baserat på att jag har sett Torch, ett band på mad Club. av någon sån där med Silver Mountain och det ena andra. Och blev helt imponerad av det bandet liksom. Uh, och så då döpte jag mitt band till en av de här som heter Rage Age och så vidare. Låten heter Gladiator, precis som de hade den låt. Och nu då så när jag sammanställer det här så bjöd jag in Michael Moon eller Micke Myllinen som, mm. som jag lirade med på den tiden. Och vissa har ju dött och det visade, ja. Men i alla fall, jag ville samla ihop lite folk och som gäst då på, på detta på sång tillsammans med mig själv är Dan Dark då från Torch. Aj, så det det var, man knyter ju lite ihop säcken och massa lösa trådar och sånt där kan man väl säga. Liksom det är ju skitroligt. Alla är ju utifrån när jag var 16 och vissa grejer, som Weekend Warrior exempelvis var en låt som jag skrev till Dream Evil som skulle vara uppföljningen till Boka metal och sådär, men så ah, okay. så slutar jag ju där så, så nu bjöd jag ju in då, gjorde lite Göteborgs tema på den, så jag bjöd in Ralf Gyllenhammar mm. eh, Martin Westerstrand och Jocke Berg från Hardcore Superstar. Så sjunger vi varsin vers och så vidare mm. den, uh, den har vi hört Ja, definitivt Och vi ska ju köra lite tävling Eller vi ska rättare sagt annonsera hur tävlingen kommer att ligga till Om en liten stund men Sen måste vi snacka, vi måste snacka lite vi, Gamla goda tiden också Jag måste föra lite om King Diamond och Mush for Fate mm. together, Så jag måste <laughs> bara <göra. laughs> Just ditch and see på bytes och eh, jag sitter här och stormtrivs med Snowe Show i studion. Trevligt det här. är ja, men, då tänker jag så här, jag måste stoppa tillbaka lite tiden. Om jag skulle fråga dig så här, vet du, kan du nämna alla band du har lirat med? Ja, jag har haft en hel en godnatt kanske. <laughs> Nej men är det, är det, vad ska man säga, de större grejerna eller de som har varit med under längre perioder, så här, det kommer jag givetvis ihåg. Men eh, faktum är att jag gör ganska mycket så sessionjobb och uppdrag, så där, folk hör av sig mm. och vill att jag ska gästsjunga på någon låt och sådär. Det. Och det brukar ju bli en liten fördröjning på det där, på, ja, vet jag, jag gör grejerna, liksom, de skickar filerna, jag sjunger in det och sen dyker det upp någonting och de taggar mig och jag har ingen aning vad det är för ens, liksom, här, <laughs> okay. Och det är ju åtminstone en gång i veckan. Ja, det är så ja. som det hände sånt alltså. ja. Hur länge sedan är det du var ute med Marshall Fate, King Diamond och gänget? Äh, King Diamond var ju med från sommar äh, sommaren 89. Så jag efterträdde ju mycket dig där liksom. Ja. Mm. Och du du är ju äh, en värdstunne på Conspiracy plattan där och äh, sen så spelade vi in den där The Eye plattan då och då det var ju liksom sista plattan på det kontraktet som han hade med Roadrunner då. Ja. Och han siktade väl högt, han ville signa med något mediebolag och sådär, så han förnyade inte detta. Och så blev det lite medlemsbyte och det ena med andra här och ingenting hände liksom egentligen och det var inte så lätt som hon trodde att signa med uh, Universal eller så vidare. Så, mm. så att uh, det gav mig tid att pyssla med andra, alltså då gjorde vi med vänta om år, jag håller på med mitt eget uh, tjejmen, mitt eget band och, och sådär saker, tills King då hörde av sig så att Uh, vi har fått förfrågningar om for Fate-reunion och så här Och uh, vi kommer ju vara originalsättningen Fast vi vill inte ha med Kim Russ Som är originaltrummisen Utan vi vill ha med dig, du ingår ju ändå i familjen och så Absolut så har jag ett stort for Fate-fan liksom Sen man var 14 Så, ja, precis. Uh, så att det vore ju nära, absolut och, Men sen hände ingenting där Och ja det var ju långt innan internet som sagt så man såg ut vad som riktigt var som hände. Och, så. och innan ljuset hade uppföljt. Ja, lite så kanske. Nej, men så sen så hörde jag ju då att de hade använt sig av... Och King har ju bott i USA sedan många år. Först i Los Angeles och sen i Dallas då. Men just under den tidpunkten, runt 91 eller vad fan det var. Då bodde han ju i Köpenhamn igen. Och, så just därför var det mer bekvämt för dem att ha en, en trummis från Köpenhamn helt enkelt. Men äh, ja, och det var så det var och så, så han skulle göra plattan den första, där var det var Indie Shadow och de heter. Mm. Men under inspelningen så ringer de till mig säger det har funkar han kan inte klara av det här så att, kan du ta över här? Så att det är just därför, och då sa jag så här, ja men då vill jag ju lägga om trummorna liksom, det gör jag på ett par dagar. Så, så. Men jag sa, nej vi har redan dragit över budgeten och tiden Så visar vi inte tid med det Så att, så därför jag bara är med på bild på omslaget det är du så lyra? Nej, nej exakt Men har men sagt, det är mycket sådana konstigheter liksom det är inget, det är inget ovanligt liksom sådär. Och sen nej. så gjorde jag ju alltså, Turnéerna och sånt där som följde efter med det liksom, Reunion-turnéerna det. Så att... det finns ju så mycket mystik kring King Diamond och allt mm. sånt där det var, Jag vet ju själv Eh, jag menar, jag födde 75 Och mm. nu jag var, eh, när brorsan födde 70 Och han hade ju de här plattorna, det var ju Mercyful Fate och sånt där. Mm. Jag tyckte de var skitläskiga när jag var 10-bass Jag var inne och snodde dem ibland och lyssnade mm. på dem Men det var liksom så här, ah shit, spelar man baklänges Då hör man jävlen prata och det är massa såna man körde Men nu är ute att turnera med ett sådant band som ändå, det är väldigt mycket mm. teatraliskt och det upp och nedvända kors och alla sådana där varianter mm. hur fan är det backstage med det här gänget? Nej, jag... jag kan säga så här, första gången jag träffar King då, jag skriver om det i min självbiografi och sådär, det första mötet där jag Aha. vet inte om jag hade några förutfattade meningar eller förväntningar på att träffa en riktig satanist och så så här, jag var så insatt i den biten kan man säga men han satt ju där och spelade med spelar något tv-spel eller något fotbollsspel och rökte sina prins från Danmark och, och <laughs> Dansk flagga på väggen satt sött upp och ner på ett kors liksom. så, <laughs> <laughs> Men han, han var ju precis hur sympatisk Och soft och vänlig som helst liksom, så där, så. Ja. Men det blev inte så mycket snack Vi har ju alltid haft det svårt för att fatta danska liksom. Ja, <laughs> jo, det skriver jag under på <laughs> <laughs> Så att det blev lite haltande kommunikation kan man säga, liksom. okay. Nej, men alltså äh, memories for Fate När vi gjorde de här och så här. Då kom det ju folk, det, låt oss säga om man turnerar i USA, vilket ju alltså 89-90 och sånt där va? Mm. och så bara några år senare år 93 där, så då hade ju hela den grunge-grejen slått till så ja, förstörde hela 80-talet ja, 80 det var inte alls populärt med metal överhuvudtaget De hade det var nästan ett skällsord så där, va? Ja. så då dök upp sådana här svartklädda häxor så där, med kattkranor <laughs> som man ska signera och så. Där. till skillnad från tre år tidigare skulle man signera någon sån här Baywatch med på hennes boobs, liksom. så, där, så ja. det var en viss skillnad liksom, i popularitet, och så. Där, ja, det är lite skillnad att signera ett äh, par ett kattkranje. <laughs> jag svarta biblar och hit och dit. Liksom. Så, ja, visst. Ja, ja, ja. ja jag kan, kan tänka mig att det var en, en rolig era, såklart. Men om du man, man har ju turnerat Villa Världen. Mm. Eh, var, vilket land är roligast att giga larv mm. Ja, du... Alltså, jag har haft yndest, det måste jag säga. Eh, eftersom jag har varit med i så mycket olika band, olika positioner, mm. sångare och trummis och basist och det andra här. Och... Uh, till exempel Dream Evil var ju kanske den som mest populära i Japan, Löst, lustigt nog uh, så då, då turnerar vi där, medan till exempel King Diamond och Mirrors Fate, inget av de band har någonsin spelat i Asien. Liksom. Nej. Uh, då var ju det fokuserat på deras Det där stället, i huvudsak i USA och även i Europa då, mm. Mm. Medan Therion, de var ju väldigt populära i Latinamerika, det var ju liksom som Mexiko. Det, det, ja. ja men de är otroligt populära, så folk tror ju att vi är, eller Therion som är ett svenskt band i grunden liksom, att det, de är megastora i hela världen tror ju de. Mm. Men, jag menar, under de sex år jag var med där så gjorde vi, vi turnerar runt hela världen i stort sett liksom. Liksom. Ja. Inte Afrika eller så, Mellanöstern kanske Men ja. i övrigt liksom ja, alla fall. Då gjorde vi ett gig i Sverige Ett gig i Stockholm Och det var enda <laughs> gången så här: okej okay, nu måste jag prata svenska Mellan låtarna här, ja. Ja, Men det var ett gig alltså utav alla det satte Så det, det är väldigt olika vad man har för publik Då har de populära i Östeuropa i synnerhet Och i huvudsak då i Latinamerika Just det så det, då har jag fått chans att plocka de bästa bitarna utan det kan Ja, det, ja det är rätt mäktigt mm. Fan vad roligt mm. vi, ska, vi ska bränna av en låt Då tänkte jag att du ska få välja Vad av allt du har varit med i Ska vi lida Det var svårt, mm. får är betänketid eller? Ja det kan du få, du kan få lite betänketid mm. Så kör vi en annan låt så länge Och sen efter det så, så kör vi, berättar vi vad, vad man kan vinna för någonting Och sen så väljer du låten mm. Så kör vi say it. Team Queen som ju är ute och giggar med Nestor nu Och ni missar väl inte att de kommer till Göteborg också Sista mars Då ses vi på Pustvika hoppas jag vi och eh, so sitter med här Och vi har ju ett litet kit här Som vi ska tävla ut Eh, det, det, vi, vi kommer ju inte tävla ut allt samtidigt Det här blir flera tävlingar känner jag Då kommer ju med en sån riktig julklapps på, så här, måste jag säga. Ja, jo, man får passa på Ja, det är klart Och det kommer vi komma exakt vad de kommer innehålla eh, det, kommer, det finns vinyl, det finns cd, det finns kassett, det finns t-shirt, det finns allt sånt Och då kommer ni kära lyssnare gå in på Som vanligt våra sociala medier till veckan Det blir nog kanske att jag lägger ut tävlingen i eftermiddag Och sen så drar vi vinnare nästa helg tror jag, Tänker jag kan Man vinna lite god saker där Och eh, det är ju skitfräckt alltså. Jag sitter där och bara det kassettband Det är nyligen jag vill klappa dem här mm. eh, Men om, om vi kikar på, på De grejerna som du har gjort själv Då det är som, som Snowy Shaw mm. eh, Som du sa, du har haft många samarbeten Med olika artister och allt mm. sånt eh, Är det någonting av det Materialet som du är extra stolt över Som du känner så? men det här, just den här delen här, Det här är liksom Pricken över i ett. Uh, ja, det är lite svårt att svara på Jag tycker om allt jag gör på något sätt Ungefär som vilket är ditt favoritbarn liksom. <laughs> <laughs> Det kan man inte svara på men Nej, den är svår Nej, men, uh, Lustigt nog, jag gjorde en låt som heter Our Religion eller My Religion ja, på, ja. på min första soloplatta 2018. där, uh, Men jag var aldrig, fick aldrig riktigt till det där. Det var någonting jag fick krångla i mixen hur som helst. Liksom. Så att nu då ett par år senare så valde jag att göra en annan version av det liksom, där det ja. uh, vad ska jag säga, bemötte det på ett annat sätt. Liksom. Och den tycker jag blir jättebra bra, liksom, och lite mer dansant. Det kanske inte är ett man ska använda. Det men men jo, då, fan. det var ju jag. Men den är dansvänlig. Ja. Nej, men jag tyckte det var himla. Man plockade bort lite gitarr och så tills, tills det var dags för refräng och så. Så det blev lite mer dynamik och nyanserat på något sätt tycker jag. Liksom. Ja, just det. Ja. Och du, som jag sa, du är väldigt många du har samarbetat med. Eh, jag kan tänka mig att stort sett alla du kontaktar säger ja, men finns det, en, har du någon sån dröm eh, gäst sångare eller trummis eller basis och vad som om du fick bara fiskar Ja, men det, nuts, liksom. Just på den här plattan När jag släppte en låt i månaden där hela tiden, ja. Då kontaktade vi massa gamla levande legender Exempelvis uh, Ken Hensley som är en stor idol för mig ja. uh, Han som skrev uh, alla hitsen Och det mesta liksom, med You're heep 70-tal uh, Han var ju i kontakt med och han skulle ju gästa där Men han dog ju liksom Och det var ganska många som var på det sättet Dan McCaffer, det som är min hårdrocksångare nummer ett kanske liksom, Från barndomen sådär, Nazareth uh, Han var också i kontakt med hans manager Och sådär men han var ju för taskigt skick liksom. ja. Och då hade jag en låt som jag specialskrivit för det som heter The End of an Era. Och det är ju liksom tack och hej Nu liksom. har vi på med Just det ju 50 plus år här och och då folk började ramla ping och så jag gjorde en sån lyric video och bara rada upp alla som har dött och så här. Sorry, lite nog så fick jag göra en uppdatering på detta ett år senare och lägga till typ 25 pers till inklusive ja. mm. Danmarkaffet och då som dog, liksom. Just det. Ja, så att men, alltså, därför fick jag försöka sjunga på, ungefär samma <laughs> här <han själv> liksom. <laughs> <skratt> jo ja, det, men det är ju det är, det är mängder med folk. Alltså det är, jag vill ju ha med King Men exempelvis. Vi har ju pratat om det tidigare. På, på ja, för jag förra pratade om någon som heter Family Feud. Då skulle jag ha ja, Familjefejd helt enkelt. Liksom. Då skulle jag, jag ha King och så skulle jag ha jag och så skulle vara Messiah. Mm. Som jag har spelat med Antomorica med, med, Ant med sånger och så. Och då skulle vi ta det i varsin. Men det, det sprack där så jag tänkte okej men nu är det en ny chans där att vara på King att han skulle gästa. Men he, han sa det att skivbolaget kommer mörda mig om, om jag är med, medverkar på andras grejer. Efter, att, folk, ja. efter att, jag att jag släppte en ny King-platta På 15 år liksom. mm. Istället då så tänkte jag, kolla på tv Så var det så här if I was king for a day Var det någon gammal film så här. Mm. Vilken bra, vilket bra uttryck har jag varit kung för en dag. Mm. Så jag gjorde den låt som heter det. Och så <laughs> försökte jag sjunga lite som King, i sett så över sättet. Snyggt. Och så hade jag med även andra rock och halpatino från King. Så att det blev liksom. Ah, då blev, ah, ah, ja ja ah, Mäktigt. Jag får bara än en mm. gång säga: mm. Grymt impad av allt jag gjort. Det är så jädra kul att följa. Och jag tänker att. Där får vi följa upp. Vi borde nästan köra Fan, en gång i månaden kommer du hit och snackar och vi bara dundrar på med riktiga En gång om dagen? Ja, gång om en dag. gång, vi kör en gång om dagen Vi stänger alla andra program och så kör vi bara du och jag här nu Ja, det är, ja, det är mysigt ja. eh, Och ni som lyssnar då, ni håller koll i sociala medier eh, för tävlingarna här nu. Men vi sa ju innan här du får, som jag sa, du välj en låt vad du än har gjort med alltså från första bandet när du var mm. lite när var fram till nu. Vilken ska vi avsluta den här underbara intervjun med? We sold our souls to rock and roll. That is our religion, heter den. Mm. Shit. Och den? Shit. Den börjar med lite så snack också. Ja, morra lite tror jag, som jag Vi tar den här nu. Och yes. du stort uh, jättetack för att du no, kom hit. Uh, Tack så mycket uh, för att du kom hit. den is we show. we sold ourselves to rock and roll that is our religion. Åh vilken underbar människa. Jag hoppas att ni hörde intervjun, gjorde ni inte det då går ni in på parrotrock.se till veckan och lyssnar i er. och missa inte Instagram och Facebook också med tävlingen.